Itzaldia. Zenideok Pascoaldiko bigarren domeka honek berbiztuak sinistunen bizitzan dauan, erdikotasunaren barri emoten dezku. Alkarrega zego zela erdian agertzen jake Jesus eta bakea zuekin dinotze. Eta lehenengo irakurgaian Jesus Jaunaren izenean alkartzen zirala entzun dugu otoitzerako. Apostoluen irakazpenerako eta alkarren laguntzarko. Eraginkorra da ba berbiztuagan sinistea. Arengan siniisten daana, ez da lengotan geratzen. Beste sinestuneeka alkartzen da, hogi zatie keinuan bat egiten dabe, eta alkarren beharriz zaeihi erantzuten dutse eta hori egitean Ordukoen begira eskuratzen dabe, eta jaunak gehitu egiten eutzezan salbatuak. Honen aurrean, evangeli joak Tomasen idudia orkestu eusku. Eta lagungarri izan daitekigu gure egoeran. Ez eguan beste ikasleekaz jauna agertu jakenean esan dezku. Eta beste ekaz ez egoteak Finistú esteradaroa Tomas bere begiez ikusi eta bere samarrez ikutzea eskatzera. Soliontsuaek ikusi barik sinisten dabenak entzungo dau berbistuaren ahotik. Hilangoa da zen ideok, gure engorresinismenak. Zer da sinisten beguna. Zer taragaroa se sinismenak. Arduratzen gara sinismenen bardineko eta ospatzen dugu eurekaz gure sinizmena ogizatitzean, besteekaz alkartuta ez banago, nire sinizmena ez dala berbiztuagan siniztea argi daukat, gure eliz barutiaren egoera honetan zen ideok, galderok egin beharra daukago. Eta erantzun beharra? Hain beste eliz alkarte dagoz, Domekako mezabarik. Hainbeste mezatan alkartzen dira, hogei lagunetik bera. Bakotxak bere parrokiari eusten deutzon bitxartean. Ez bere sinizbenari. Bere lekuari baino. Hainbeste abade dagoz. Gagoz. Domekero iru meza edo gehiago. emoten eta gure elizalkarteak ez dira biziak, itxarro eta erakargarriak. Lenengo ikasleen berotasuna, alkarlaguntza eta alkar maiteasuna, txalogarriak ziran eta erakargarriak. Gur ustera, motelak gara, antzuak, eta erakargarriak barek, errukarriak gara. Franziskoren esanetan, Evaevangelzioaren poak galdu egin dugula dirudi eta berreskuratu beharra daukagula arduratuta gago zabadeok eta ze erantzun emon behar izango geuzkion eztabaidatzen dihar dugu. baina ez gara gauza ardura hori elistaroka ez banatzeko eta bizi izateko ez gara gauza arazoari alkarregaz horatzeko eta erantzuna alkarregaz bilatzeko bakotsak berari dagokiona emotea bultzatzeko. Zenidiok, ez natu egin behar dugu. Eta arazoaz ez jabetzeko, arazoa mairatzeko, eta arazoari urtenbideak bilatzeko, alkartu egin behar dugu. Alkarregaz ezta bai datu behar dugu, bakotxak bere ari dagokion ardurea hartu behar dugu, eta alkarregaz erantzun behar deutxogu, jainkoak ikau reskatzen deuskun zera eginari engo irakurgaiak aurkeztu duuzkun ikasleen bizikeea dugu eredugarri. Otoitzerako alkartu behar dugu, eta irakatzietarako eta alkarren ardu erantzuteko. Eta guztion egin beharlez hartu behar dugu evangelizoaren iragarpena jesukristoren Kristoen barri motean, berbistuaren posean bizi izatea, haren izenean alkartzea eta ugizatitzea oitxuretatik eta erosokerietatik urten beharra daukagu, hazigaitezan kontzientzia hartzen. Sinizmena intzabartzen dugunok, Jesus Jaun berbiztuaren ikaslelez bizi izatea aukeratu dugunok, geure lepo hartu behar dugu gure elizearen egoera hau. Arduratan dagoan, gure eleiz barrutiagaz, Eta arduratan, dagozan, abade eta pastoral ekipoekaz bat eginez. Eztabaidetan esku hartuz, eta bakotsari ez dagoki gutzen harturak hartuz. Hol antxe monggodetzeegu urten bide arazoei berbistua gainen jarriz uste on osoa eta ingurukoentzat era kargarri izanez.